des del districta de Sant Andreu de Palomar, Radio Trinitat Penya. Gloria a Jo La primera emissora local de nocturn i música electrònica de Barcelona. Fala 24 hores. Radio Limitat 2000 Tabu BNC els centres d'assistència primària, els coneguts com els CAP, oferiran des de dilluns que ve la vacuna antigripal al milió 200.000 ciutadans, que es considera que són susceptibles de tenir una complicació greu en, en cas de tenir la infecció vírica. Es tracta, entre d'altres, dels malalts immunodeprimits, cardiòpates, diabètics i totes les persones de més de 60 anys. Salut insisteix en la conveniència que es rebi aquesta vacuna i ha recordat que un 7% de les baixes laborals registrades l'última temporada hivernal van estar provocades pel contagi gripal, percentatge que va duplicar els anys anteriors, inclòs l'hivent dels 2009-2010, en què va irrompre la gripa. La composició de la vacuna antigripal d'aquest any, elaborada com és habitual després de seleccionar els virus de la grip que han predominat a l'hivern de l'hemisferi surt, contenen dos soques diferents de les contingudes en el preventiu de la temporada passada, circumstància que no fa preveure una virulència més alta en la gripal d'aquest hivern. La grip acostuma a irrompre a Catalunya en proporcions epidèmiques a aproximar-se a final d'any, o al gener i al febrer i la presència de fred és un requisit imprescindible per a la difusió vírica. Salut insisteix en la conveniència que el personal que atén serveis públics considerats essencials rebe la vacuna antigripal. Metges, ensenyants, bombers, personal de geràtics i policies es troben entre aquests col·lectius. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM. això és Tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Avila i Jordi García.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 I comencem el nostre primer repàs de notícies parlant del plenari del Consell de Districte de Sant Andreu. Exacte, perquè el plenari del Consell del Districte de Sant Andreu es celebra avui a les 7 de la tarda a la seva sessió ordinària. El plenari es farà a la seu del Districte de Sant Andreu a plaça d'Orfila número 1.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 El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense número i el promou Cooperativa Veïnal Prohabitat SCCL. I consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament. Els habitatges tenen unes superfícies entre els 65 i els 86 metres quadrats útils, distribuïts en sala menjador, cuina, dos manys i tres o quatre dormitoris. El preu és orientatiu per a un habitatge de 65 metres quadrats, útils, amb 3 dormitoris i 2 banys, amb plaça d'aparcament inclosa serien uns 140.000 euros. El preu orientatiu per a un habitatge de 86 metres quadrats, útils, amb 4 dormitoris, 2 banys i plaça d'aparcament inclosa seria de 180.000 euros. Hem de dir que aquests preus s'ha d'afegir l'IVA, que seria del 10%. I ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix una xerrada i un documental dins el cicle T'interessa. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Calixa número 16, us ofereix la projecció i xerrada d'un documental sobre 4F, ni oblit ni perdó. Serà avui a les 6 de la tarda. Doncs, en dedica un barri devorat per l'especulació urbanística, una festa en una casa ocupada, un policia malferit, una batalla campal, cinc joves detinguts a l'alçat, diversos episodis de tortures físiques i psicològiques, un muntatge policial amb la connivencia judicial i política, una farsa de judici, diverses condemnes de presó, un, un suïcidi... Aquests són els elements de la investigació bibliogràfica feta per 15M Barcelona, Televisió. Una descripció detallada del cas 4F, una esfareidora mostra de que la d'interessos econòmics i polítics amb la repressió policial contra qualsevol tipus de dissidència pot resultar fatal per a qualsevol de nosaltres. Es comptarà amb la presència de les autores del documental i <coughs> hem ja de no dir que l'aforament és limitat. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que els sis artistes tancats al centre cívic de Sant Andreu acaben la seva reclusió. Els sis artistes del col·lectiu Placa Turca, que es van tancar durant el mes de setembre al centre cívic de Sant Andreu, els motius són ben heterogenis. L'objectiu, diuen, és investigar sobre la manera com avui dia la societat construeix la realitat. Els sis artistes es van tancar al centre cívic de Sant Andreu. Això és un esdeveniment artístic amb el qual el col·lectiu Placa Turca pretén explorar, reflexionar i debatre entorn del concepte de realitat que avui dia la societat construeix. La societat és cada cop menys una estructura solidar i cada cop més una xarxa inaprensible que s'expandeix sense límits. L'aparició d'internet ha contribuït així mateix a aquesta consolidació. Des de l'expansió dels mitjans de comunicació a les xarxes socials, avui dia es configuren distintes realitats, les físiques i les virtuals, en una simultaneitat fins ara mai vista. Com deia Steiner, s'ha imposat una postficció, on deixa de tenir importància si el referent és real o no, sinó que és el propi discurs el que es converteix en realitat. I també hem d'informar-vos que a partir d'avui la línia de bus número 11 modifica el seu recorregut. A partir d'avui la línia 11 de bus ha modificat el recorregut definitivament al carrer de doctor Pi i Molist. Queden anulades doncs, les parades de la línia 258 al passeig de Santa Coloma amb passeig Torres i Bages i de la línia 1419 al passeig de Santa Coloma al nus de la Trinitat. Les prades alternatives són la línia 1204 al passeig de Santa Coloma en plaça de la Modernitat i la línia 2061 a Palomar a un Gran de Sant Andreu. I dins el, el que és, dins el que és la, les activitats culturals parlem de la nau Ivanov que us ofereix l'exposició de fotografia Circus Backstage. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins avui l'exposició de fotografies Circus Backstage a càrrec de la fotògrafa Berta Iglesias.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 us ofereix fins demà a les 6 de la tarda de l'activitat punts i comes, inclosa dins els tallers de descoberta. Tallera de descoberta de llibres i de reforç de lectura amb veu alta. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que, durant 4 divendres seguits, descobriran un llibre i el llegiran tots junts. Aquesta activitat aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero i tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa Biblioteca José Barbero de la Tritat Vella. Molt bé. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs tal com us hem dit abans, els sis artistes tancats al Centre Cívic de Sant Andreu acaben demà la seva reclusió i perquè ens facin un balanç de com han anat aquest, aquests dies, aquest mes han estat tancats al Centre Cívic de Sant Andreu, doncim eltron del seu telefònic a la Cristina Alcalde molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquesta, aquest tancament, aquest mes d'activitat? Doncs la veritat és que estem bastant contents, perquè bé, era una proposta una mica arriscada, no sabíem com reaccedir la, la gent del barri, però el cert és que la gent ha participat molt, eh, s'ha mostrat molt receptiva la proposta que fèiem, preguntaven molt, eh, estàvem molt encurisit, no?, quan entraven a la sala d'exposició i veien la tenda de campanya i veien totes aquestes coses, clar, preguntaven què és això, no? Fins i tot mm. els nens petits que es ficaven a la tenda i començaven a tocar tot i era molt curiós, i a part, tot el programa que he fet que hem fet eh, d'activitats per acompanyar l'Expo eh, reteníem també a ajudar a entendre aquesta exposició, que ha de passar una mica potser complexa, a primer cop de vista, però a través d'activitats, conferències eh, a tallers volíem això, que la gent participés que ens preguntés, crear debat crear sinergies, i bé, crec que ha molt bé i i estem, del feedback que hem rebut estem contents uh -huh. perquè no dir que són molts no, els motius que han fet que, la pla, que, que el col·lectiu Placa Turca es tanqués en el centre cívic sí, exacte, eh, xerrar amb els artistes ells ens explicaven d'una banda, eh, cadascú té els seus motius personals, no? però eh, molts eren qüestionar-se realment la realitat que com està ara, com ens relacionem amb tots els canvis tecnològics que hi ha eh, les ciències socials internet, tot, tot això com en qüestionen la realitat que veiem avui en dia, okay. altres com, eh, que volà, buscaven és crear debat, crear, bueno, debatre sobre com està la cultura ara, eh, les dificultats que hi ha, i, i bé, sempre motivats per això, amb la il·lusió, amb les okay. ganes de, de fer art, de qualitat i, i de fer participar la gent. Okay. Perquè avui dia, clar, ens trobem amb una realitat molt diferent de possible, de, del que possible, probablement la gent que passava per davant del centre cívic doncs, es podien imaginar, no? Sí, eh, clar, la, la gent entrava aquí i acostumava, eh, normalment la gent a exposicions, que és un quadre, una fotografia o una escultura, arribaven aquí i veien sis pantalles amb imatges, amb una tauleta aquí amb cadires, un una tenda de campanya, roba estesa, i era com què és això? No? Mm. Però bueno, aquí està el fet uh, que nosaltres puguem xerrar amb ells, puguem interactuar els hi puguem explicar que um, gent que pugui fer el seu propi missatge, que ho pugui interpretar ell i si no hi arriba no té dubtes o pugui, ens pugui preguntar. Uh -huh. Perquè vosaltres d'entrada què és el que els explicàveu? Clar, nosaltres el que explicàvem veien aquestes pantalles o com fèiem una de les activitats que era per anar, eh, perdó, l'artista està present, llavors on l'artista projectat en un, a la pantalla, els projectat a la paret, eh, la gent podia parlar amb artistes que estan o a, a, a Berlín, bé, bueno, a diferents parts d'Europa. De, l'artista sí que estava present a la sala, xerraves amb ell, però no físicament, no? Llavors, això també portava a un debat de, bueno, què és com és la realitat, no?, ara que podem estar en contacte a través de xarxes socials, Skype, Internet, tot permet no? que la realitat sigui diferent, no és ja de ser física, sinó que pot ser a través d'això, de, d'internet, de dels nous mitjans, bueno, és qüestionar-t'ho i, i pensar-ho i, pensar i fer debat. Mm -hmm. I quins són els objectius que es planteja el col·lectiu Placa Turca a partir d'ara després d'haver de, realitzat aquesta reclusió? Bé, el... això t'ho constateixen ells millor, però mm -hmm. bueno, eh, el que expliquen i tal, bueno, és un col·lectiu, et el meu punt de vista, perquè clar, mm -hmm. no, no formo part del col·lectiu, però eh, és un equip molt, un grup molt maco, molt professionals, són joves, però amb les idees molt clares, que realment tenen... Les... Volem seguir fent propostes, propostes interessants que estan molt pensades, que ajuden a això a fer debatre, a replantejar les situacions, la realitat, la societat i, i continuar endavant amb projectes, amb iniciatives, amb molta il·lusió, eh, amb molt d'esforç també perquè les condicions no són fàcils i i seguir això investigant des de diferents branques perquè hi ha qui fa escultura, hi ha qui fa eh, audiovisuals, hi ha qui fa pintura, uh -huh. llavors el llenguatge és múltiple però com a col·lectiu funcionen molt bé i la uh -huh. proposta és més enriquidora i volen seguir endavant. El que sí que és important és que és des del centre cívic de Sant Andreu se'ls ha donat tot el recolzament. Uh -huh. Sí, tot el que hem pogut i més amb les limitacions que òbviament ha ja avui dia de tots els nivells però suporten tot el que hem volgut i en tot el que hem pogut perquè creiem en el projecte i creiem uh -huh. que és interessant sí, sí. I tornaríeu a apostar per, per un altre més tancats. <ríe> bueno, crec que necessiten aire fresc <ríe> però sí nosaltres sempre obertes gent jove, col·lectiu d'artistes que tinguin propostes interessants que tinguin il·lusió i sobretot canes estem oberts amb, uh -huh. si la proposta és bona i tant i tant, uh -huh. per això estem doncs, aquesta reclusió quan, quan acaba? Demà? acaba demà i a part acaba lo grande <laughs> aprofito per convidar tothom perquè farem uh -huh. un concert de la Cassandra Banz eh, a les 7 que hi haurà per picar, hi haurà per veure i bueno, farem festa i ho acomiadarem allò amb alegria i a lo grande que deia molt bé, doncs si vols explicar alguna cosa més de com has vist aquesta, aquesta exposició? Doncs res, bueno, que estem contents, eh, els artistes també estan molt contents, que esperem i el que desitgem i per això hem fet tot això, que la gent hi hagi gravat i que estem oberts, nosaltres el que busquem és el diàleg amb la gent del barri i de Barcelona i a través, bueno, que ens, allò, que, que ens xerrin, que poden utilitzar Facebook per, per comunicar-se amb nosaltres i per crear això, art, cultura i, i coses interessants. Molt bé. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Nosaltres hem anat fent una mica el seguiment de com anava tot. Per fet, us agraïm molt, eh? El, <laughs> el ressò i la plataforma que ens doneu. Moltes gràcies. D'acord, doncs gràcies a vosaltres i ens retrobem en una altra ocasió, que va ser molt bé. Gràcies, adé. Vinga, adé. adéu. Vinga, Molt bé, doncs ja ho sabeu. Demà, els 6 artistes tancats fins ara, fins a demà mateix, al Centre Cívic de Sant Andreu, acaben aquesta reclusió d'un mes que han estat tancats al centre cívic i acabaran doncs, amb una gran festa, segons ens acaben de comentar, que espera doncs, que tota aquella gent que hagi pogut passar per aquesta exposició doncs, tinguin l'oportunitat d'acabar aquesta, aquesta festa doncs, amb un pica-pica i passar-vos-ho d'allò més bé a, a dins del que és el centre cívic de, de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació, informació cultural la que ens arribarà Fins ara. A tota l'altra gent aprendre a resistir Fins que arribi l'últim dia jo saber dir que no El camí més fàcil avança sense por Ràpid que s'acaba el temps la gent t'assenyala veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para. I amb aquesta melodia penso sempre em soc ara i no vull deixar de somiar oh, no. que en un altre lloc sortir si el sol demà el sol brillarà per tots igual. Brillarà per tots igual. Tots igual. Però això només podrà ser demà.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 Ràpid que s'acaba el I tothom rius de mi perquè sóc diferent. I jo m'enric tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol de El sol brillarà per tots iguals brillarà.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 Doncs avui volem donar-vos a conèixer una entitat força arrelada al que és Sant Andreu i en concret al barri de la Sagrera. Perquè l'agrupament ferroviari doncs, es, es, es va crear el 1992 i segons diuen té 117 socis. Un d'aquests socis és en Santi Comte que ens escoltarà mateix. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, l'agrupament ferroviari aspira a tenir museu propi, No. Com? Bueno, aviam, més que museu propi, eh, un objectiu nostra eh, com entitat i que vol ser oberta i, i és un pare oberta a tothom, vol dir mm, agrediria tindre un museu de proximitat. Aviam, que és una pena és que Sant Andreu eh, es recull un factors ferroviari importants, com és la maquinista, aviam, ha sigut, ha sigut, deu, en aquest moment són els tallers de Talgo, els tallers de Renfe i antigament va tindre els dipòsits tant de TMZA com de la companyia del nord eh, diguem dins del territori del barri de Sant Andreu mm. i eh, clar, tot aquest material a la curta o la llarga es va dispersant eh, van anar a, a altres llestos i el que pretén és ser un museu de proximitat o un museu de coneixement del que ha sigut el el teixit ferroviari de, de, de Sant Andreu. La finalitat de l'entitat quina és? Home, la finalitat de l'entitat és, és purament cultural mm. eh, i elit de coneixement, en aquest moment un fons fotogràfic bastant, bastant important que ha sigut eh, al redor de les 50.000 fotografies que han sigut aportades pels diferents socis, tenim llibres de documentació i tenim alguna maquetes i algunes reproduccions de, de trens en miniatura fetes artesanalment que mm. han sigut donades, donades a la Doncs unes maquetes que s'han donat a conèixer a gran part de Catalunya no? Bé, bueno, eh, nosaltres, nosaltres com activa de Barcelona i que pensem eh, juntament amb altres, estem dins de la Federació Catalana, dins del Ferrocarril i eh, estarem la nostra, en la nostra àrea dins de tot el que és la, la catalana. A més a més, sortim de tant en quant també fora. Eh? Eh, vull dir, quan entrepareixo fora, entrepareixo tant al reste d'Espanya com al Sí, eh, ara no fa pas gaire hem estat a... de... aquest dimensi passant hem estat aquí a, a Santa Eugènia i Berga mm -hmm. a l'Ajuntament amb el Màgim una... a la fira que es va fer i ara la propera que tenim és a Sant Vicenç de Tudalló i segurament i seguidament a, la... a Gelida i tot mm -hmm. això sota... De... o en col·laboració amb la Federació Catalana de Dames. El que sí que és important és que continueu uh, realitzant activitats dintre del que és a Sant Andreu, a la Sagrera... Nosaltres actualment la, tant la nostra seu com la subseu, per dir-ho forma, estem al barri de Sant Andreu. Al uh -huh. barri de Sagrera el que fem concretament és el mercat tradicional de la plaça Massades. Uh -huh. eh, que se lebra cada Llavors, clar, en algú que a nosaltres ens interessa volem, i creiem que és convenient és que continuem a estar en el, el barri de Sant Andreu. Uh -huh. per, que... per, tot, per tot el conjunt de coses que, que hem parlat anteriorment. No? Uh -huh. El que sí que estaria força bé és que hi hagués un espai on poder mostrar doncs, aquest, aquestes maquetes que aneu realitzant. No? Aviam, nosaltres actualment estem a la a la fábrica de creixió de fa 24 I normalment tenim un espai, un espai que és els negres i els emprendres, que no, a partir de les 6 de la terra, aquelles persones que bonament es puguin acostar a veure, doncs, se'ls ensenyi i se'ls explica una mica el que hi ha. Eh, a part, tenim del carrer de Batudó, és un espai molt reduït. En canvi, la hàbrica la, de la creació de les fabricats sí que és un espai ampli i que permet el, el realitzar i treballar en materials. Uh -huh. eh, tenim, tenim una pàgina, a part de la pàgina web, som a Facebook i anem posant les petites, bueno, els petits avengers que estem fent. Ara actualment estem desenvolupant una maqueta eh, pràcticament d'un espai molt reduït a les costes d'Aderràs, uh -huh. però estem reproduint quasi un efecte. aquí perquè els companys que ho estan fent, ho estan fent fotografies, vam tindre que anar a fer fotografies de mar i s'està reproduint pràcticament les tres aspectes. Sí, que quan el dia que s'inauguria tot allò, eh, La I el que sí que és important és això que ens deies ara, no? de que teniu un centenar de socis. Això... Sí, sí. que sí, en aquest moment 117. Uh -huh. Últimament amb els quatre últims anys estem al voltant aquest voltant. Malauradament eh, la crisi ha afectat molta gent no? uh -huh. i malauradament les baixes totes han sigut eh, per qüestió política. Yeah. Uh -huh. la voluntat, de, ja dic, la voluntat d'alguns és tornar, però a encara que la potser és molt minçà, la voluntat és molt precària. I, i això volgués o no volgués Perquè el, el món del modelisme ha innovat força, no?, en aquests darrers anys aviam, eh, a part dels fabricants eh, a part dels fabricants el que penso que nosaltres eh, no sé la gent està tornat eh, més exigent ja no, ja no s'acostuma o ja no està acostumat només a comprar la caseta i muntar-la i tot sinó sinó que siguin més real possible si entrem dins d'alguns foros hi eh, ha molts però si entrem dins d'alguns foros veuran que la gent cada vegada és més exigent i el nivell de fotografia que, que es realitza de, de tot el que són mòduls i, i les revistes especialitzades o sigui, cada vegada el mecanisme és molt més seriós o sigui, aviam... com dir-ho d'una forma... si potser uns anys enrere hi un taulero que donava la volta al tren ara, i es posaven quatre dies, una caseta i un pas nivell ara la gent no presenta pues, un espai algú que tingui contingut cara i mm -hmm. que sigui evidentment agradable la vista oh. el digital també ha favorit molt perquè el nivell digital pues, permet que les locomotores eh, fagin el seu so pertinent i per tant quan engegar una locomotora i si és de vapor pues, se senten els pistons com funcionen i eh, que es mouen les bieles, quan frenes se sent la, la frenada, etc. Uh -huh. <ríe> són coses, són coses on, que han permès una evolució i una realitat bastant, que s'acostin molt més a la realitat. Escala reduïda, però que s'acosta molt més a la realitat, evidentment. Uh -huh. I d'aquesta construcció que s'està fent de, a l'escarera del tren d'alta velocitat, vosaltres també teniu la, la maqueta realitzada, no, ja? Sí, la maqueta es va, de, va estar exposada durant un temps a la fàbrica de creació de la Fabricots, uh -huh. que, que és actualment l'escaribota, va estar uh -huh. allà doncs, durant uns mesos. Posteriorment va anar a parar el fòrum, va estar 3 anys, seguidament va anar a parar del fòrum al Club Natació Sant Andreu on em va estar exposada uns mesos i ara està depositada eh, en els magatzems del... de l'Ajuntament de Barcelona, del distit de Sant Andreu, que són els propietaris de la maqueta. Uh -huh. I fa més de 21 anys que funciona aquesta agrupació? Es va crear el 2 de febrer del 92. O sigui, actualment, ja ho podem buscar. Això vol dir que cada vegada les coses es van fent millor i que, que les maquetes, doncs, evidentment, doncs, ja tenen una, oh, podem digitalitzar i donar una visió doncs, gairebé exacta del que podria ser a nivell més, més gran. No? exacte, o sigui, aviam uh, rebut, uh, pensem una cosa uh, aviam, en el bon sentit de la paraula i sense allò que a vegades diem sense voler no, nosaltres en el fons no ajudem a trens sinó requerem espais ferroviatges uh -huh. uh, si es fa alguna cosa fa, uh, ho fem amb el sentit en el sentit de, de donar-li de, de, de transportar una miqueta al món ferroviari real o el món ferroviari en mediatura o sigui, arribarem, arribarem al dia en què tinguem que ja s'està fent en, algun, en algunes trobades, doncs es diu, d'aquest tren s'iculada a tal hora, de tal cost això són rodalies, les mercancies van anar darrere de, dels rodalies o dels espressos, aviam. El, que és, el que sí que és veritat que no farem una maqueta eh, al costat de l'altre, una d'alta velocitat i l'altra de via convencional per dir-lo sí, però sí que els espais que es puguin recrear... No? Uh -huh. I, i que les circulacions siguin el més cidadines possibles uh -huh. i això ho ha permès en part el digital uh -huh. sí. Sí, ja, ja ha hagut un, un avenç en aquest sentit aviam, pensant que la circulació, la circulació convencional fins ara teníem dos motorets per dir-ho així sí, i eh, un en un sentit el altre en un altre llavors era el carrosal el caballito, no? Eh, uh -huh. per o sigui, arribava, posaves un tren, en un sentit, ara anava a un altre, tallaves el semàforo, el comparava, l'altre continuava, etc. Uh, I eren dos mandos, un per cada sentit. Actualment, no. O sigui, amb el digital, cada, eh, cada un porta la, el seu tren. O sigui, uh, mitjançant uns, uns mandos, eh, jo tinc la locomotora pues, 21, jo porto la locomotora 21. I, i, i té que haver-hi un cap d'estació, i té que haver-hi un, un cap de circulació i té que haver-hi un, un maquinista per, per un motor. A vegades pels portadors, i si tu no, me l'abriu pels portadors, però que es dona amb una punta i l'altra amb altra, i la vaqueta et 15 metres de llarg o 20 metres de llarg, uh -huh. I te lo desea. Doncs sí, la veritat. Sí, és, aviam, és un món bon, bon atractiu. Eh, uh -huh que permet el, els coneixements. És, doncs, bé, eh, nosaltres pràcticament no ens ho tot, o sigui, no entra, entra en molt poca cosa comercial, sí que entren les vies, entren els trens, però, vull dir, és el fer una maquetes entre... és tot, quasi tot, completament artesanal. i Això permet desenvolupar, la doncs, bueno, intel·ligència que tens, eh, ells i al intercanvi, es diria les coses estaven a la som oberts i nosaltres ens intercanviem molt. Ja faria això i ho faríem una batalla, per exemple, amb Sant Botodós i fem coses. Mhm. Uh -huh. I ja diria si, si que tenia que penjat, un parell de fotos de de donades, que els antics dies eren pensables. No, no no ens ho pensàvem, doncs, bueno, Joan és un bon modelista, eh, va trobar una resina especial, va eh, la fer, l'ha muntajat, tenim una altra des... cosa que fa, ja dic, pa quinze dies que era impossible de pensar. I per veure-ho tot això, on ens hem de desplaçar? Mira, eh, a la fàbrica de creació de fabricots? mhm. Uh -huh. i els dimegres i els divendres a la... a la mateixa els companys que estan a porteria us indicarà d'acord i... doncs convidem els nostres oients els dimecres i els divendres a partir de les 6 de la tarda que es passin pel recinte de la Fabra i Coats que podran gaudir d'aquestes manquetes. Sí. doncs, Santi Comte moltíssimes gràcies molt bé doncs moltíssimes gràcies i ens trobem en un altre moment per continuar gaudint de, del món bon ferroviari. Vale, a la vostra disposició. Vinga, moltes gràcies. Adeu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Enseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, perquè ja és qui ens espera, és la seva directora, la Emma Armangot. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, avui hi ha un, una xerrada, un documental, Sí, avui aquesta tarda, a les 6, eh, adavantem la, la hora normal que fem les activitats, que sempre és a les 7 de la tarda. Uh -huh. Hi ha un documental relacionat amb el, amb el Centre d'Interès en Moviments Socials, que és un documental que es diu 4F, Ni oblit ni perdó, que bé, és a, un, bueno, està dedicat a, a un desallotjament que va haver-hi fer el 2006, crec que va ser, a Sant Pere, més baix, i, i a partir d'aquí els successos que van, van passar. Uh -huh. sí, perquè... amb les teves autores també i... uh -huh. Sí, perquè hem de recordar que la biblioteca de la, la Trinitat Bella Causa Barrero sobretot està molt lligada al que són els moviments socials no? uh -huh. Sí Sí, a veure aquest, a més, aquest mes d'octubre ja hem començat amb el peron de les vacances, podem dir que ja estem a tope d'activitats uh -huh. i, i que, bueno, que a partir de la setmana que ve també tenim un taller d'autocoaching di, el dilluns uh -huh. a les 7 de la tarda i després hem contes infantils com tenim el, el dimecres dia 16 que tenim un conte que es diu La Mar i la, i la Ona uh -huh. després també tenim el dia 23 amb motiu de la tardor solidària que es fa al districte de Sant Andreu, tenim una pintada de bosses que es farà pels nens i nenes que també vindran del centre del centre obert de, tri, de Trini Jove uh -huh. I, i després també tenim un un cicle que es fa a totes les Biblioteques de Barcelona, que es diu Tot un Món, i que és un cicle una mica que explica el tema de la immigració, i venen persones doncs, immigrants que expliquen la seva experiència. Uh -huh. Vull que estem bastant plens d'activitats. <laughs> doncs sí, la veritat és que teniu un mes d'octubre força versit d'activitats, sí. com per exemple la que es realitzarà demà, que es diu Punts i Comes, infants, sí. infants de 5 i 6 anys, no? Sí, aquest és un taller que portem fent... Demà és l'última sessió dels, dels infants de 5 a 6 anys. És un taller que fem des d'aquí, des de la biblioteca. Eh, és un taller de lectura en veu alta per reforçar la lectura amb un grup de 8-9 nens que estan llegint un llibre que es diu Halitosis, que és d'un gos, i ells a partir d'aquí fan un treball. I a partir de la setmana que ve fem, comencem el taller una altra vegada, de quatre sessions, pels de 7 a 8 anys, i llegirem un conte del detectiu... Zito, que és una mica d'investigació de detectius. Hi uh -huh. són 4 sessions més i després igualment ja al desembre ja fem les 4 sessions pel grup més gran. Doncs sí, la veritat és que per part l'èpoques que ens han tocat viure, tenir doncs, la possibilitat que els nens i les nenes s'interessin per la lectura, això és un tema força important. Sí, sí, sí. Uh -huh. Recorden que aquí els nens venen molts nens cada tarda, a part de fer els deures, i que el nombre de préstecs que fem més són de documents infantils. També profito per dir que tenim ara comencem un projecte, que cada moment ja tenim algunes parelles inscrites i bueno, que són un projecte de tutors a la lectura, que són nens grans que ajuden a nens més petits que tenen més problemes en les seves lectures diàries. Uh -huh. Si hi ha algun nen interessat, doncs pot venir aquí a la biblioteca que l'informarem. Doncs Sobretot els pares i les mares que ens estiguin escoltant ara mateix, doncs que no dubtin a, a portar els seus nens i nenes a la biblioteca perquè s'ho passaran de més bé. Sí, també volia destacar una activitat que fem el dia 30, uh -huh. que és a dins de la xarxa jove de Trinitat Vella, que fem amb diferents serveis i equipaments que treballen per joves. Fem una xerrada amb el punt d'informació juvenil, que ja ho hem fet altres vegades, uh -huh. i aquest dia serà relacionada com, com podíem trobar feina per Nadal. Pues uh -huh. No t'ensenyaran, no, no et buscaran feina, però sí que com, bueno, com fer un currículum o com orientar-te per trobar feina durant el Nadal. Uh -huh. Perquè si hi ha paranuels és perquè hi ha gent que treballa, no? Sí, exacte. <ríe> Molt bé. Doncs nosaltres des d'aquí ja anirem recomanant algunes de les activitats o totes les activitats que aneu realitzant durant aquest mes d'octubre i que la gent s'animi doncs, perquè val la pena d'apropar-se a un llibre o, o a un, un TVE que és el que trobaran en aquesta biblioteca, la biblioteca de la Trinitat Vella, oi? Sí, tant. Esperem a tots. Mm. Molt bé. Doncs Emma, moltíssimes gràcies i tot bé, doncs, continuem en contacte. Moltes gràcies. Gràcies, molt bé. Bon dia. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem, doncs ara anem directament ja cap a l'agenda per conèixer quines són les activitats i quins són els actes que podem gaudir aquests dies si, eh, doncs, si estem pels nostres barris. Eh, comencem parlant de la Festa Major del Congrés. Perquè continua la Festa Major al barri del Congrés amb un munt d'activitats. Les activitats preparades per avui són a les 6 de la taula, Tenis, taula, 6è, memorial francès, categoria femenina i seniors masculins no federats. Cal inscripció a la caseta de la comissió. Aquesta activitat és patrocinada per Hipercor i tindrà lloc a l'agrupació del Congrés, al carrer d'Alexandre Galí, número 20. Avui també a dos quarts de set de la tarda ja hi l'exhibició de dansa de l'Escola Spin a la plaça del Congrés. També a dos quarts de set de la tarda el desè campionat de dominó i guinyot, eh? organitzat per la cerveceria del Congrés i tindrà lloc a la plaça Massana. I l'última activitat per recomanar-vos a dia d'avui es realitza a tres quarts de nou del vespre i és un concert de la banda municipal de Barcelona que actuarà a la parròquia de Sant Pius desè del barri del Congrés. Doncs continuem amb el nostre repàs d'activitats i d'actes i ara ens n'anem en cap a la Sagrera, perquè és allà on trobem la Nau Ivanov, que us ofereix la producció mexicana Històries de Contrabando. La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 30, s'oferirà a partir de demà la producció teatral mexicana Històries de Contrabando, a càrrec de la companyia Conjuro Teatro. Us explicam una mica de què va. Vinga, en Santa Rosa de Lima, de d'Uruachic, chihuahua méxico donde los, los personajes como fantasmas van saliendo entre los rumores del pueblo al mejor estilo de comala y entre las historias que se des, desvelan el fenómeno del narcotráfico trastoca la vida de los habitantes la gente se esconde y van quedando mujeres enlutadas y niños huérfanos en el silencio los narcos narco no y la figura del escritor como una presencia más que se levanta para compartir su voz y su memoria historias de contrabando nos muestra las ilusiones supervivencia y amores la vida de mujeres y hombres por estos lares del norte de méxico que por circunstancias decisiones y por el juego del azar de la vida son llevados al intrincado rompecabezas del narcotráfico a través de estas historias pues el autor nos recuerda que quizá el artista de a de veras, pretende volver al orden y Y a la armonía lo que es desorden y caos Aqueta, historias de contrabando hasta esa carretra compañía con Juro Teatro al seu acto es Víctor Hugo Rascón Banda, al seu directo es Dana Estela Aguilar Murrieta Té una durada de 105 minuts. És un espectacle en castellà, el produeix l'entrada des de 12 euros i pels amics de Nau i Benof tindrà un descompte de 50%. Podeu comprar les entrades fins una hora abans a taquilla i tindrà lloc aquest espectacle divendres i dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 7 de la, de la, de la tarda. I de la Nau i Benof ens anem nenca al Sant Andreu Teatre, més conegut com el SAT, que us ofereix el musical amb titelles Joan Sense Por.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 Com més ben segut, no hi ha millor remei pel simblot com un bon surt, però com que en Joan no té por de res, doncs la cosa es complica força Joan Sense Por és un espectacle de teatre musical i titelles amb una durada de 55 minuts. L'obra és adreçada a un públic infantil a partir dels 3 anys i la podreu veure dissabte i diumenge, per exemple, dissabte 12 d'octubre, dia del Pilar, del Pilar i a dues funcions. A les 12 al migdia i a dos quarts de 6 de la tarda és un espectacle de primera línia, creat amb els 5 sentits que desperta i estimula els de tots els espectadors sense límits d'edat. Això és una crítica de... Andreu sorra al Out. L'obra és en català i té un preu de 9 euros. Més coses a comentar-vos doncs us parlem de les bases del Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al districte de Sant Andreu. El Consell sectorial de Solidaritat i Cooperació celebrat el passat dia 17 de gener del 2013 va acollir la idea de crear un premi amb l'objectiu que fos un reconeixement públic en laimportant tasca social que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre i voluntaris del nostre districte. En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 El termini per la presentació de candidatures finalitza el proper 15 d'octubre i per conèixer les bases íntegres podeu entrar a l'adreça electrònica www.bsn.cat barra Sant Sobretot, recordeu que el termini per la presentació de candidatures és el dia 15, per tant, dimarts de la setmana que ve. O sigui, que si voleu participar en aquest Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu, doncs sapigueu que, que el març dimarts, dimarts és... És l'últim És l'últim sí. Molt bé. Doncs nosaltres continuem amb d'altres informacions. Tornem ara cap al barri del Congrés. Parlem de la milla urbana, que és tot un clàssic ja en la festa major del, del Congrés. La comissió de festes del barri del Congrés ens ha fet arribar al següent comunicat. Amics, amigues, atletes, corredors i corredores. Ens retrobem de nou a la nostra cita esportiva anual de la milla urbana Congrés 2013, la 19a edició. Un esdeveniment que al llarg d'aquests anys ha sabut unir l'esforç de la competició amb l'esperit d'una gran festa familiar. En cada edició ens agrada poder oferir-vos alguna novetat que la faci valorar també com una gran cursa a la nostra ciutat. I és per això que aquest any, la millor urbana congrés, figura en el calendari de la Federació Catalana d'Atletisme, compartint espai amb tantes i tantes curses, grans i petites, que celebren el nostre país. Us esperem a tots, com sempre! Hem de dir que la dinovena milla urbana del Congrés es farà aquest diumenge i forma part de les activitats de la Festa Major del Barri del Congrés. Doncs pocs minuts ja els que ens falten per arribar al final del nostre programa d'avui. Eh, volem parlar-vos ara del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix una estrena de clips teatre. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix un nou espectacle amb el nom Mistero Bufo, sobre textos de Dario Foia a càrrec de Quim Panyar. Els dies d'aquest espectacle, demà, dissabte i diumenge seran els darrers dies. A reserves podeu trucar al telèfon 655-166-512. Els horaris dels espectacles seran divendres i dissabte a les 2 de la nit i diumenges a les 6 de la tarda. Doncs poc que el temps el que ens queda ara mateix dir-vos que la Biblioteca Ignace Iglesias Can Fabra us ofereix la mostra de fotografies Medellín, la metamorfosi. La Biblioteca Engles i Iglesias Can Fabral, carrer del segre número 24, us ofereix fins al final de mes a la sala d'exposicions la mostra de fotogràfica Medellín, la metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Aquestes exposició es pot visitar de dilluns, dimecres i dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges d'11 del matí a 2 de la tarda. L'accés és totalment lliure. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és ja anar acomiadant aquesta edició del Tot un poble. També informar-vos que mm, persones grans, grans persones, és una de les activitats que es poden a terme eh, per de combatre l'aïllament social dels avis als barris de Nava, Sagrera i Congrés. Congrés, demà parlarem sobre el Congrés i abastament perquè eh, doncs ens agradaria saber com va acabant aquesta festa major que està doncs, albergant a molta gent i veïns i veïnes del Congrés. Doncs nosaltres que donem ja, eh, ens acabem, tanquem aquí la paradeta, donar les gràcies a la Susana Ávila i si voleu, doncs, si voleu més informació ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!